I Rom utspelar sig succéfilmen Prinsessa på vift där Gregory Peck spelar mot filmdukens fina flicka Audrey Happen och hon vinner en Oscar för sin roll. Den rådjursögda Audrey Happen blir alla tonårsflickors idol och när hon i filmen klipper håret kort vill alla ha en Audrey Happen frisyr. Just cut, thank you. Cut. Well, then cut uh, so. Higher. Higher. Här. More. Här. Även more. Var? Där. Där. Är du säker, mins? Jag är helt säker, tack you. Sure sure, you. Allt off. Allt off. I utspelar sig utspelas en annan film i år. Tre flickor i Rom och i den filmen hörs den här sången.